-Мальва. Ні Марія, ні Стратон не проводжали весільну кантару, не бенкетували на дочиному весіллі. Сиділи зі своїм чорним горем у Стратоновій світлиці такий тихий-тихий му попокійнику. Сім веж Оркапу навіки зачинилися перед Марією, пересунулися з перекопу і зупинилися непройденими горами довкола Марійної домовини над долиною Узенчика. Дотепер цих скель не помічала мрія, адже біля їхніх стін жило тільки її тіло, працювали тільки її руки за гріш, а душа, а надія були далеко поза ними тому скелі не гнітили. Нині ж вони зійшлися, Стулилися білими ребрами, Загородили той вузький прохід, Яким довгими роками Мандрувала з Мальвою у край веселий. Дві гори, А нам Каяси і Балан Каяси, Гора Мама і Гора Дитина. Колись, кажуть старі татари, Тут жила вдова з дочкою. Посватався до Зюлейки розбійник, і пішла Зюлейка йому назустріч. Побачила це мати і закричала, «Краще камінням станьмо!» І перемінилися обидві на скелі. О, якби мала тепер Марія таку чарівну силу! Не втішив її ханський ханський, багатий гарлик, плата за наречену. В десятикрат повернулися мрії, тяжко зароблені гроші на грамоту. Так кому тепер вони були потрібні? Минув тиждень, другий, і вибралася стара мати, ханська теща, до палацу провідати дочку. В чорному, і чорна на обличчі, мов тінь людська, підходила до зачинених залізних воріт. Зупинив їй стражник у гостроверхому шоломі з бердишем у руці. «Куди, стара?» «Я до дочки, сказала, блукаючи поглядом по землі. Вона дружина ханська. «Ти? Мати ним? здивувався стражник і тепер підвела на нього очі Марія. Довго дивилася на воїна і вже забула Чого прийшла? Десь вона бачила це біляве обличчя. Колись воно майнуло повз неї і дивно стривожило материнське серце. Ах, це було давно. Тоді, коли покійний хан Бегадир вирушав на Азов, а вони обидві з мальвою вперше мандрували в гори, тікаючи з голодного степу. Так-так, це той, схожий на святого, що береже матір Божу на скелі Успенського собору. Тоді Марія не бачила його очей, а тепер вони дивилися на неї холодно і неприступно. Але такі знайомі, такі знайомі, Боже, це ж мальвені очі, вражена Неймовірно, і здогадкою підступила Марія, простягнула руки, і зів'яли вони. Ти. Матихани Мальви, — спитав ще раз сеймен Селім уже м'якше, та все ж з недовір'ям. Так, так, шепотіла. А ти. Хто ти? запитувала і слабла. Хто ти? Не годиться воїнові. На службі з жінкою розмовляти, суворо відповів Селім, але не зачиняв воріт, скоряв скований безумним поглядом цієї незнайомої жінки. Добре, сказав по хвилині, я доповім кезляру Азі, що до ханим прийшла її мати. Хто ти, не чуючи його слів, допитувалася Марія? Ради життя твої матері скажи, хто ти? «Я не маю матері, У мене не було її», – відповів. І сум промайнув по суворому обличчю воїна, промайнув тінню хмаринки і щез. «Хто ж народив тебе на світ? Чей же мусив хтось на світ тебе народити?» – скрикнула Марія. І відступив за ворота збентежений селім. «Ні, ні, не зачиняй, благаю!» – упала на коліна Марія. Скажи мені тільки одне, звідки ти прийшов сюди? Селім підвів її землі, мовив лагідно. Ти хвора розумом, жінко, іди собі. Не змушуй мене кликати євнуків, щоб вигнали тебе. В тебе, певно, велике горе. Ти дітей своїх шукаєш, їх тут нема. Ханим Мальва з Мангуша родом. Я називаюся «Селім, а моя хард, ана стара циганка і мене, салачика, тут немає твоїх дітей». «Але ж ти не цигн, ти білий», – вчепилася Марія за кільця зачиненої брами. Оттямалась, ступала каменистою вулицею, мимовільно приспішувала крок, підбігала, минала грецькі та вірменські крамнички, не чула вигуків крамарів, наштовхувалась на жінок, що квапались на базар до салачика, і зупинили її циганські ліп'янки, шатра і чорні отвори печер у скелі. «Скажіть, де живе стара Еміне?» чіплялась до людей. «Де Еміне живе?» показали їй на крайню печеру. Поморщена, з розпатленим, Сивим волоссям Відьма вийшла з печери І наставила кисляві пальці Ніби хотіла ними вчепитися В обличчя непрошеної гості Чого шукаєш тут Просичала Ти, Еміне, спитала Марія І в пам'яті сплевли циганські табори На околиці села Зойкнув у грудях старий Забутий уже біль від якого божеволила Марія, коли пропав із саду маленький Семенко. — Я не ворожу більше, — забулькало в горлі старої. — Іди, — показала рукою на вхід до печери. — Там донька моя. Ні — Ні-ні, я не по ворожбу прийшла, але в мене є гроші, і я заплачу тобі. Скажи, звідки в тебе взявся той парубок, Селім, що в хана служить збентежено. Забігали очі в старої і зупинились. Проштрикнула вона недовірлим поглядом Марію і повернулася, не відповівши. Марія схопила циганку за руку. Я золото маю Еміне. Скажи, ти з України привезла його? Ми, люди, кочові, і всюди бували, не може згадати моя пам'ять? «Звідки ти, хлопець? Якого хан купив у мене?» Марія відв'язала від чиї мішечок. «Тут багато золота. Я дам тобі все, якщо